Subzodia cultismului Dialectica Puterii. Pista 24. Pagina 339. Fenomenologia imaginii. Gazeta literară, numărul 7, din 3 februarie 1958. Ion Wittner e preocupat în continuare de decadența artei și gândirii occidentale. Finalitatea romanului. Gazeta literară, numărul 10, din 6 martie 58. Antimateria, gazeta literară, numărul 11 din 13 martie 58. Antirealitate, încă o dată, gazeta literară, numărul 12 din 20 martie 58. Volume. Critica criticii, 1949. Pasiunea lui Pavel Corceaghin. 49. Fronturile de luptă ale lui C. Dobrogeanu Gherea, 49. Influența clasei muncitoare în opera lui Eminescu și Caragiale, 49. Viața și opera lui De Teodor Neculuță, 50. Problema moștenirii literare, 52. Pământul prieteniei, 54. Firul ariatnei, 57. Ion Vlad o pagină închinată eroismului oamenilor sovietici, Almanahul literar, numărul 1, pe 1952. Henry Wald, scris cu W. Despre unele probleme de logică dialectică în lucrarea lui Friedrich Engels, Dialectica Naturii, contemporanul numărul 7, din 18 februarie 1955. Filosofia spaimei și interjecțiile lui Emil Cioran, viața românească numărul 5, din 1957. 15 ani de logică românească în lumina marxismului. Tribuna numărul 5 din 13 decembrie 1962. Am încheiat bibliografia ilustrativă. Decembrie 1979. Dialectica puterii. Eseu politologic 1975-1988. Prima redactare a textului s-a făcut în 1975. Intervențiile mele ulterioare nu au urmărit aducerea la zi, deși unele detalii din cuprins au fost aparent infirmate de evenimente, precum cazul Paul Goma, greva minerilor din Valea Jiului, 1977, sau demonstrația muncitorilor din Brașov, 1987. În opinia autorului aceste evenimente sunt excepții care confirmă regula semnat M. Nițescu, ianuarie 1988. Mitologia partidului, pagina 343. Partidul a devenit pretutindeni, paralel cu existența lui reală, o entitate atemporală, sustrasă dialecticii istoriei, o autoritate abstractă, investită cu atribute imuabile, asemeni celor mai reputate autorități, biserica și închiziția în evul mediu sau monarhia absolută. Omnisciența, omnipotența, infailibilitatea sunt atributele acestei autorități, negată în secret de toată lumea, dar care s-a constituit într-un fel de realitate mistică, transcendentă, dovedind astfel paradoxul că numai ceea ce e contestat de toți rezistă și se impune tuturor. În jurul acestei supra-realități s-a ridicat un complicat edificiu de reprezentări, s-a alcătuit un calendar cu date aniversare și eroi martiri, cu învățători și dascăli. S-a o morală sui generis, o tactică și o strategie cu dogme și principii, o seamă de metode tipizate de a manevra masele, de a justifica falimentele și mai ales s-a edificat o utopie și o religie a viitorului. O entitate care în raport cu realitatea nu înseamnă nimic după cum nu înseamnă nimic precis nici în plan teoretic. O convenție împietrită și în permanentă devenire totodată, ale cărei componente există și nu există în funcție de imperativele puterii. Entitatea aceasta se detașează tot mai mult de condițiile concrete, oameni, evenimente, realități, de însăși epica și factologia partidului, devenind supraistorică, în afară de timp și spațiu, o mitologie, element fundamental în dialectica ermetică a puterii. Se realizează astfel, sub ochii noștri, un proces de mitizare a unei realități istorice. Peste 50 de ani, probabil, când procesul acesta va fi definitiv încheiat, vom asista la oficierea unui cult profan în acte ritualizate. De pe acum, partidul se dispensează de numele pe care îl poartă, pentru că el e partidul unic și etern, deasupra și dincolo de proprii lui membri, mai presus de existența națiunii și a poporului însuși. Formula oficial consacrată în texte și slogane e peste tot Partidul și Poporul, Partidul și Națiunea, Partidul Secretarul România, niciodată invers. În numele lui, însuși, șeful temporar al partidului poate fi stigmatizat și condamnat, chiar dacă pentru un timp acest șef se substituia în realitate partidului. Greșelile pe care periodic e nevoit să le recunoască, de care e obligat să se desolidarizeze, aparțin unor indivizi, nu însă partidului care trebuie să rămână infailibil în afara oricărei critici în principiile, ideologia și politica lui. Șeful partidului însuși poate comite erori și acte grave, fapt care întotdeauna se constată prea târziu, dar partidul niciodată, autoritatea lui trebuie apărată ca un sanctuar de orice întinare. Astfel, partidul se configurează într-o structură concretă, activă, supusă devenirii și o suprastructură, o entitate supraistorică, o mitologie, cu reprezentări sanctificate și dogme imuabile, de la care se revendică, chiar dacă adesea doar în chip formal, structura. Această sanctificare, această mitizare a partidului, fără precedent în istoria partidelor politice, ține de dialectica internă a puterii sale, ca permanență incoruptibilă, ca instanță supremă, ca izvor etern purificator și far călăuzitor. permanența aceasta incoruptibilă, precum esențele platonice, salvează de fiecare dată partidul compromis de propriile lui acte și falimente. De fiecare dată când se împotmolește într-o fundătură istorică, ceea ce se întâmplă periodic, partidul se dezice de realitatea lui istorică și se întoarce la permanența incoruptibilă, la mitologia lui, adică la o abstracțiune pentru a se salva, pentru a se pune la adăpost de condamnarea totală a istoriei. Se ajunge astfel la o dualitate unică și absurdă. Partidul, scris cu minusculă, în realitatea lui istorică, greșește întotdeauna. Partidul, scris cu majusculă, în reprezentarea lui abstractă, niciodată. Astfel, partidul cu majusculă salvează partidul cu minusculă. Suprastructura aceasta, mitologia cu care se identifică și prin care încearcă a se salva și justifica, constituie anchiloza lui, stafia pietrificată pe care partidul nu o poate arunca peste bord, de care nu se poate dezice pentru a nu risca să rămână singur cu falimentele sale în fața istoriei. E un permanent divorț între mitologia lui și realitate, între sloganele, metodele și acțiunile lui și societate, Partidul nu poate adopta o politică în funcție de realitate și momentul istoric pentru a nu-și nega mitologia, adică justificarea perenă a existenței lui. Contradicția fundamentală a partidului e situația între dogma și realitate, între propria mitologie și istorie. De aici o continuă infestare a vieții reale, bruscarea și denaturarea realității în funcție de dogma și de suprastructură. Peste realitatea cenușie, peste viața noastră încătușată, partidul aruncă zilnic mitologia cuvintelor și cuvintele mitologiei sale. Puterea perpetuă, ilegalitatea perpetuă. Pagina 345. Prima dogma, dogma cardinală din care decurc în mod dialectic toate celelalte, este însăși puterea perpetuă a partidului unic. În această dogmă fundamentală se află înscris întregul lui cod genetic, întreaga desfășurare a puterii. Din această dogmă rezultă cu o necesitate de fier nu numai istoria partidului, ci și fizionomia și istoria societății. Sistemul însuși făcut adesea răspunzător de racile societății comuniste este o secreție necesară a acestei docme, a dogmelor. Totul se organizează în jurul și în funcție de consolidarea și perpetuizarea puterii partidului unic. Toate celelalte principii, întreaga strategie și tactică a partidului, sunt subordonate acestei dogme primordiale și imuabile, puterea partidului. Nu există niciun alt comandament care să treacă înaintea comandamentului puterii, nici chiar acela al supraviețuirii ca atare a națiunii și nu există dogma sau principiu la care partidul să nu fie gata să renunțe, definitiv sau temporar, după cum nu există metode sau aranjamente, oricât de reacționare considerate mai înainte, la care el să nu adere, pe care să nu și le apropie, ori dușman de clasă cu care să nu fie gata să-și dea mâna, dacă toate acestea sunt cerute de dezideratul suprem al puterii sale. În fața celei mai nensemnate măsuri pe care trebuie să o adopte, partidul se întreabă de o mie de ori dacă ea nu va afecta vreuna din prerogativele puterii lui, dacă servește la consolidarea propriei puteri. Totul e cântărit, calculat și analizat minuțios în funcție de imperativul puterii, iar nu de rațiuni obiective, de natură economică sau de altă natură cultul personalității cu întregul lui cortegiu de ridicoli și absurdități funeste nu e decât una din excrescențele maligne ale puterii partidului unic și el se integrează organic în dialectica puterii. La dictatura partidului se adaugă dictatura șefului său temporar și se consolidează reciproc. Astfel, imperativul puterii permanente ține de structura ca și de suprastructura partidului, de istoria ca și de mitologia lui, de doctrina ca și de interesele personale ale vârfurilor sale. La desideratul doctrinal al puterii permanente se adaugă apetitul pentru putere al oligarhiei de partid. Istoria nu cunoaște un alt partid politic atât de însetat de putere și atât de bine organizat în vederea perpetuării puterii. Setea aceasta irațională nu-și găsește echivalentul decât la unii eroi shakespearieni de generații. Întreaga activitate a partidului în interior, ca și în relațiile cu țările capitaliste, în primul rând, nu are alt scop decât consolidarea și perpetuarea puterii sale. Pentru el nu există de fapt o activitate economică propriu-zisă, socială sau culturală, determinată de rațiuni economice, sociale, culturale, etc., ci doar una politică sau, mai exact, o activitate a puterii, căreia îi sunt subordonate riguros toate celelalte. Partidul nu are scopuri economice, sociale ori culturale. Tot ceea ce întreprinde în aceste domenii nu urmărește înflorirea ca atare a economiei, a culturii și a societății, ci consolidarea puterii. El creează o economie, o cultură, o societate în conformitate exclusiv cu acest cel suprem și elimină radical tot ceea ce în aceste domenii și în toate celelalte ar putea să ducă într-o direcție contrară puterii sale. Organizarea internă a partidului însuși, ca și aceea a sistemului, nu e gândită în vederea ameliorării condițiilor sociale, a unei mai optime întocmirea societății, cum demagogic se afirmă, ci de asemenea, în primul rând, în scopul consolidării și permanentizării puterii. În aceasta constă tăria neegalată a partidului, dar și vulnerabilitatea lui funciară, originea contradicțiilor care îi macină inexorabil existența. Tăria, întrucât totul e subordonat comandamentului puterii, iar vulnerabilitatea, datorită caracterului esențialmente artificial al sistemului, care aici nu-și caută forma în mod liber, în funcție de realitățile sociale, economice și istorice, ci se instituie în mod arbitrar și autoritar, după schema a priorică a dezideratului puterii permanente. Naționalizarea și colectivizarea, de exemplu, cele două forme de expropriere generală, nu sunt realizate în vederea echității sociale și a optimizării producției, cum iarăși cu fățărnicie se afirmă, ci exclusiv în scopul consolidării puterii partidului prin suprimarea oricărei baze materiale a independenței cetățenilor și legarea lor totală de autoritatea partidului ca unic proprietar. Centralizarea excesivă și planificarea ce se exercită pe terenul pregătit de naționalizare și colectivizare, precum și caracterul totalitar al conducerii comuniste, în general, sunt la rândul lor consecințe inevitabile ale imperativului puterii permanente. Preocuparea primordială a partidului în complicatul mecanism al permanentizării puterii sale este dominarea maselor care altfel ar putea să-i pună în pericol puterea, iar desfințarea proprietății particulare, măsura fundamentală pentru stăpânirea și manevrarea maselor. Abolirea exploatării sau echitatea socială nu sunt decât fraze de șarte înscrise pe steag, adevăratul sens al suprimării proprietății fiind strunirea sigură a maselor de milioane de indivizi. Exproprierea expropriatorilor devine exproprierea tuturor și transformarea întregului popor într-o imensă masă de proletari. Aceasta e măsura unghiulară în dialectica puterii, stâlpul central al sistemului, fără de care nu ar fi posibilă dominarea maselor și permanentizarea puterii. Fără deposedarea totală, oamenii nu ar fi putut să fie aduși la ascultare și supunere, la depersonalizare, nu ar fi devenit fricoși, lași, delatori, adică toate acele deprinderi și tare de care e nevoie pentru perpetuarea în liniște a puterii. Odată cu Franco a murit și franchismul, pentru că acest regim a însemnat doar o structură politică și militară, nu și una social-economică adecvată. Acolo unde există proprietatea particulară, nu e posibilă dictatura permanentă și a servirea totală a omului. Lenin a intuit de la început acest lucru și a procedat în consecință, desființând orice formă de proprietate. Devenind gestionarul unic, în realitate proprietarul unic al întregii abuții naționale, partidul și-a asigurat cea mai puternică armă în permanentizarea puterii lui. Așadar, în ultima analiză, totul nu e decât o componentă relativă în mecanismul și dialectica puterii, puterea fiind singura coordonată absolută, mobilul suprem, alfa și omega, legea de oțel a partidului. În funcție de ea și în jurul ei se ordonează întreaga structură și suprastructură a partidului, mitologia lui, entitatea lui abstractă, ca și existența sa reală, strategia și tactica lui de fiecare zi. Toate măsurile și actele partidului urmăresc consolidarea puterii a șefului său temporar și a lui însuși. Dacă această singură dogmă s-ar modifica, dacă partidul ar accepta regulile democrației, totul s-ar schimba în configurația vieții sociale și naționale. Partidul unic care trebuie să dețină în exclusivitate toate atributele puterii, cu excluderea radicală a oricărei opoziții și chiar a oricărei posibilități de opoziție de orice natură, ar fi o necesitate istorică și așa mai departe. Motivarea se cunoaște. Se știe, de exemplu, că unul din argumentele partidului unic e acela că mai multe partide nu ar avea o bază socială, nu ar avea pe cine a reprezenta, deoarece au fost desfințate, tot ca o necesitate istorică, clasele sociale antagoniste. Dar nu numai opoziția organizată într-un partid este exclusă, ci orice formă de opoziție, începând cu aceea a individului izolat. Prin urmare, un singur partid care să dețină în mod perpetu puterea, care să hotărească și să controleze totul până la cele mai mici detalii, fără a fi controlat sau criticat de cineva decât de el însuși, atunci când el însuși găsește necesar din punctul lui de vedere acest lucru. Curta perioadă de relativă slăbire a șurubului dintre 1964 și 1971, adică de aparentă și parțială retragere a partidului din unele sectoare ale vieții sociale, a demonstrat tuturor că foarte multe se pot realiza și încă mult mai bine și fără intervenția directă a partidului. Dar partidul nu poate admite că în lumea aceasta e posibil ceva fără el fără linia și controlul lui, deoarece acest lucru ar însemna o subminare a rațiunii lui de a fi, a eforturilor lui de a se justifica. Partidul a simțit atunci că se crease un sentiment general periculos pentru el, anume că se poate trăi într-o lume depolitizată, că se poate respira și fără ajutorul activistului de partid. A simțit și a procedat în consecință reafirmându-și cu autoritate rolul de forță unică a tot conducătoare, reluând și mai aproape a păsat eternul leitmotiv al întăririi rolului conducător al partidului. În analizele ce s-au făcut în ultimul timp în Occident asupra societății comuniste, s-au amestecat deseori noțiuni care nu au nimic în comun. Așa, de exemplu, s-au făcut apropieri între Secolul Luminilor și Gulag, apropiere mult prea sofisticată și grotescă pentru a putea fi luată în serios. Trezirea din somnul dogmatic, cum s-a spus, a unei părți a intelectualilor occidentali, e salutară, dar în unele cazuri astfel de analize riscă să compromită demersul lucid și să producă confuzie. Pentru a nu se rătăci în speculații gratuite de care comuniștii își bat joc în secret, analiza trebuie să nu se îndepărteze de această realitate fundamentală puterea perpetuă a partidului unic. Din această perspectivă trebuie scrutată și analizată întreaga desfășurare, întregul mecanism. În lumina acestei dogme supreme devin clare și logice toate măsurile care altfel par absurde, ilogice. Fără suprimarea radicală a oricărui alt partid, a oricărei forme sau posibilități de opoziție, partidul ar fi rămas permanent în situația nesigură de aspirant la putere, după cum fără lichidarea proprietății partidului. Particulare, el ar fi rămas în postura ingrată de cerșetor la porțile oamenilor. Așa însă, țara întreagă se află în starea de cerșetoare la porțile partidului. Când aud cuvântul opoziție sau pluralism sau libertatea individului sau proprietate, conducătorii încearcă un fel de vertigii negre. Dar justificarea ori infirmarea teoretică a necesității istorice a Partidului Unic, a ideologiei și politicii lui, nu este în definitiv treaba noastră, a imensei majorități fără de partid, care nu am acceptat și nu vom accepta să ne înregimentăm în disciplina unică a Partidului. Nu ne interesează nici suprastructura lui, în măsura în care ea ar rămâne o pură mitologie pentru uzul partidului. Ne interesează însă această mitologie, numai întrucât ea se amestecă în viața noastră, ne pervertește zi de zi existența. Ne interesează partidul ca structură reală, cu oameni, interese și statut privilegiat, ne interesează hotărârile pe care le ia în numele mitologiei sale, dar care ne privesc pe noi. Ne interesează rezultatele concrete, eficiența politicii sale, modul în care domnește și guvernează în același timp în chip autocratic, relațiile lui cu noi și mai presus de toate, ne interesează legalitatea tuturor actelor lui, legalitatea și legitimitatea lui însuși. Niciodată nu a fost consultat în mod liber acest popor pentru a se vedea dacă consimte sau nu să fie condus de acest partid. Investitura puterii nu este expresia voinței poporului, ci a unei conjuncturi externe. Puterea a fost luată în mod fraudulos, uzurpată după un plan conspirativ pus în aplicare punct cu punct sub scutul protector al armatei eliberatoare. În aceasta constă uzurparea puterii niciodată nu a fost și nu este consultat în mod liber acest popor asupra marilor hotărâri care se iau și îl privesc, asupra legilor care se fac și îl privesc. Ilegalitatea perpetuă și conspirativitatea, acestea caracterizează partidul și raporturile dintre el și cetățeni. Partidul se naște în ilegalitate, își arogă puterea ilegal și conduce în mod ilegal și conspirativ. El singur organizează și conduce totul conform exclusiv cu propriei voință, cu propriile interese, cu dezideratul suprem al puterii sale. De aici necesitatea unui sistem ultracentralizat pe toate planurile, suprimarea oricărei forme de opoziție, a oricărei forme de proprietate particulară care ar lăsa individului putința unei retrageri, a unei relative independențe. De aici necesitatea de a desfința statul, care acum nu mai are decât o funcție administrativă de curea de transmisie. Statul e partidul. De aici pornirea de a controla totul în mod riguros, de a subordona toate voințele voinței lui, de a exista, toate scopurile scopului său de a deține puterea. Statul instrument și societatea instrument, non-societatea. Pagina 349 neputând să-și ofere o bază legală partidul procedează pe de o parte la crearea unui întreg sistem politic, economic, social și administrativ care să-i justifice și să-i facă posibilă să-i existența și pe de altă parte la mistificarea raporturilor lui cu cetățenii, adică la minciună. Pentru a-și consolida și perpetua existența adică prerogativele puterii și privilegiile, partidul se înconjoară de un aparat imens de activiști politici care supraveghează la executarea voinței lui în toate sectoarele vieții publice și private, se înconjoară de organe statale cu funcții represive și preventive, armată, cenzură. Și tot acest sistem artificial și parazitar generează zilnic o realitate haotică și artificială. Mistificarea raporturilor dintre regim și popor vine din nevoia unei aparențe de legalitate și ea înseamnă, în esență, identificarea ipocrită și abuzivă cu interesele și voința țării pe care nu o consultă niciodată, căreia îi substituie interesele și voința sa, dar pe care o invocă de fiecare dată. Raporturile dintre partid și stat de o parte și cetățeni ca persoane particulare și ca societate de alta apar în consecință răsturnate. Nu partidul și statul sunt o creație a societății, ci invers. Nu partidul și statul sunt expresia voinței societății, a cetățenilor, ci invers. Așa cum și-a creat statul instrument de care are nevoie, partidul își creează o societate instrument după chipul și asemănarea lui. O societate lipsită de substanță umană și socială și de aceea sacrificată zeului care poartă numele viitor. Un zeu investit cu toate atributele fericirii, ale belșugului, ale egalității și libertății. O societate în care oamenii în prezent nu sunt nici liberi, nici egali, nici fericiți, nici îndestulați, dar în care toate acestea și încă ceva în plus li se promit într-un viitor incert care se îndepărtează pe măsură ce ne apropiem de el. O societate în care cei ce dispun de bunurile pământești și își împart libertatea și fericirea sunt mai puțini la număr decât în oricare altă societate, unde repartizarea bunurilor de care se face atât caz este mai inechitabilă decât oriunde. O societate care mereu are de rezolvat problemele vieții de toate zilele și care se poate defini prin răbdare, amânare, superlative și mult entuziasm. O societate în care niciunul din drepturile omului nu este respectat, în care toate drepturile, chiar și cele elementare și înscrise în Constituție, ca dreptul la muncă și la odihnă, sunt condiționate de interesele partidului care le poate anula. O societate profund artificială, dezarticulată, care nu corespunde niciunei tendințe firești a omului, nici biologice și nici spirituale și care de aceea trebuie păzită cu toate mișloacele, pentru că altfel, într-o singură săptămână de libertate, s-ar dezagrega ca atare. Problema raporturilor dintre partid și societate este fără îndoială deosebit de complexă, dar, în esență, ea se reduce la grija partidului de a sfărâma necontenit formele cu fond și de a institui forme fără fond, lipsite de un conținut real care ar trebui să corespundă celului suprem de stăpânire a maselor și de consolidare a puterii. După distrugerea structurilor macrosociale vechi prin naționalizare, colectivizare, suprimarea partidelor politice, etc., partidul își îndreaptă atenția spre formele microsociale, umane, comunicarea dintre oameni, micile interese materiale, relațiile familiale, obiceiuri, tradiții și mai cu seamă spre tot ce ține de religie și biserică. Dumnezeu, credința, biserica reprezintă o autoritate morală, iar partidul nu poate tolera nicio altă autoritate în afara lui. Lupta obstinată împotriva religiei nu vine din convingeri ateiste și nici din faptul că religia ar fi opiul popoarelor, ci din nevoia irațională de a stăpâni omul în întreaga lui ființă, de a elimina orice altă autoritate care ar putea să câștige sentimentele și adeziunea oamenilor. Aceste forme microsociale constituie pentru partid un pericol mult mai subtil și mai adânc, pentru că ele țin mai mult de natura umană, de permanența ființei, decât de societate ca ca formele macrosociale. Formele macrosociale se refac spontan de fiecare dată, la fel ca iarba care a fost cosită. Gospodăria țărănească distrusă s-a refăcut pe alte baze într-o microgospodărie care polarizează, ca și înainte, viața reală a familiei. Atâta timp cât vor exista doi oameni, între ei se vor stabili relații care scapă controlului și care vor sta ca un ghimpe în ochii partidului, a cărui tendință irațională este de a controla totul. Omul trebuie să aparțină partidului, nu sieși și familiei. Desideratul întăririi continue a rolului său conducător, repetat fără încetare, nu vine din aceea că partidul ar împărți puterea cu vreo altă forță conducătoare, ci din pornirea patologică de a controla totul, din sentimentul paralizant pentru el că încă mai există ceva în sufletele, în gândurile și în viața oamenilor care îi scapă printre degete, care se sustrage controlului, care nu a fost încă adus. Sub control. Așadar, problema societății pe care partidul nu o poate tolera decât la nevoie, vezi Alain Besançon, este în realitate lupta împotriva formelor cu fond uman și încercarea de a institui forme fără fond, dezumanizate, pe care însă oamenii acceptându-le le umanizează, le dau un conținut care din nou devine un pericol pentru partid și așa mai departe. Acesta e miezul și substanța așa zisei revoluții permanente, distrugerea continuă a formelor cu fond, care au tendința naturală de a se sustrage controlului, de autonomizare și instituirea unor forme fără fond, care în totalitatea lor alcătuiesc o societate artificială, adică o nesocietate, o mimare a societății. Exemplele cele mai flagrante de forme fără fond sunt în comunism, parlamentul, alegerile și Constituția, preluate de la democrația burgheză, dar golită de conținutul lor firesc și păstrate demagogic din dorința unei legalități aparente. Partidul a distrus vechea societate care se închegase la noi în România, în timp de mai bine de un secol de istorie modernă, după modelul societăților democratice occidentale și având într-adevăr o viață politică reală, un part Parlament eligibil, o presă liberă. Dar partidul nu a creat o altă societate și nici nu are dorința de a crea, pentru că o societate constituie o realitate autonomă, cu anumite elemente constante de continuitate. Or puterea partidului nu poate admite o societate ca atare, deoarece aceasta ar însemna volens-nolens ca el să-i devină subordonat, să se supună în serviciul acestei societăți, lucru inadmisibil pentru partid. În mapa secretă a proiectelor de viitor ale partidului există încă din motive de conspirativitate multe planuri nedezvăluite care își așteaptă momentul potrivit pentru a fi traduse în practică. Dar se înșală cei care cred că partidul are în vedere proiectul unei anumite societăți ca atare, ca societate, adică. Scopul ultim al partidului nu e, cum credem noi cei naivi, de a crea o formă de societate comunistă, ci de a distruge până în temelii orice formă de societate, de a sfărâma pentru totdeauna toate relațiile umane, economice și spirituale și de a institui în locul lor o societate fantomă, ireală, un conglomerat uman form, pentru care un echivalent aproximativ ar fi turma de oi. O societate umană e un organism extrem de complex, cu o multitudine indefinită de factori economici, morali, religioși, culturali, geografici, istorici, etc., care, printr-un mecanism complicat asemenea celui al naturii, evoluează după propriile lui legi. Acest factor creează o rețea inextricabilă de relații și interdependențe în interiorul societății, un lanț nesfârșit de cauze, efecte și corelații care nu poate fi întrerupt și modificat după o voință exterioară. Nimeni nu poate silui sau anula o societate după o schemă prestabilită decât printr-o permanentă folosire a forței brutale. Este tocmai ceea ce își propune și realizează zi de zi partidul în vederea absolutizării puterii lui. În conglomeratul uman al viitorului nu vor mai exista niciun fel de relații între oameni, deci nici familie, nici între oameni și Dumnezeu, ci doar între ei și partid, între ei și putere. Numai în acel stadiu, partidul va simți că puterea lui a devenit absolută, totală și definitivă. Pentru realizarea acestui deziderat suprem, în mapa secretă a proiectelor de viitor ale partidului, figurează, între altele, desfințarea familiei ca nucleu ireductibil al societății, colectivizarea femeii, creșterea copiilor la creșe, fără a cunoaște părinții și nici părinții copiii, asemenea puiilor de găină la incubatoare, transformarea orașelor și satelor în colectivizare cazărmi în jurul obiectivelor economice și industriale, al locului de muncă, masa la cantină, timpul liber, supravegheat și dirijat, suprimarea culturii ca activitate creatoare a spiritului și orientarea activității culturale și învățământului exclusiv spre scopuri practice, etc. De fapt, pentru un ochi atent, partidul a trecut de la început la realizarea treptată a acestor proiecte. Tot ce a făcut până acum nu indică vreo formă oarecare de societate, ci numai distrugerea mecanismelor societății, a relațiilor și articulațiilor ei interne, a substanței umane care dă conținut unei societăți. Numai în conglomeratul uman al viitorului, partidul va putea realiza sloganul fiecăruia după necesități, adică nimic peste nevoile stricte care vor fi dinainte stabilite științific de partid. Începutul a și fost făcut cum se știe. Oamenii nu vor mai dispune atunci de niciun fel de proprietate, nici de îmbrăcăminte, nici măcar de peria de haine care vor fi date în folosință ca în unitățile militare. Ei nu-și vor mai putea alege nici profesia și nici locul de muncă, ci vor fi repartizați de activistul de partid. Se va instaura astfel era unui nou sclavagism, un sclavagism modern, adică perfecționat până la totala dezumanizare a societății și a omului. Nu există formulă mai concisă și mai exactă pentru a defini comunismul decât aceasta, comunism egal sclavagism. Minciuna organizată ca metodă politică Pagina 353. La început, totul s-a făcut și justificat în numele clasei muncitoare al poporului, apoi al întregii națiuni. Din detașament al proletariatului, partidul s-a proclamat avangardă a întregii clase muncitoare, apoi a întregului popor muncitor, deci și a țărănimii și intelectualității și, în sfârșit, reprezentant unic al națiunii, al patriei. Pentru fiecare etapă nouă, partidul a folosit lozincile adecvate, dinainte stabilite în codul puterii sale, fără nicio valo doar de adevăr, ci doar de tactica necesară. Desfințarea exploatării, ridicarea permanentă a nivelului de trai și a gradului de civilizație, fericirea și libertatea noastră socială și națională, apărarea împotriva acțiunilor agresive ale imperialiștilor, a propagandei burgheze otrăvitoare, etc., toate acestea au fost și au rămas sloganele prin care s-au justificat acțiunile regimului dictate în realitate de dorința consolidării puterii și a zdrobirii oricărei opoziții. Minciuna a fost astfel ridicată în văzul lumii și cu sfidarea evidenței la rangul de metodă politică fundamentală. Niciun alt partid nu și-a vreodată puterea pe minciuna într-un mod atât de organic și de total și nu a făcut din minciună o armă atât de eficace și de universală. Minciuna deliberată, calculată, verificată și tipizată ca o necesitate interioară, ca un instrument indispensabil în dialectica puterii, devenită figură de mare virtuozitate în retorica partidului. Minciuna prin afirmare, prin tăcere și omitere, prin escamotarea adevărului, prin lipsă de informare și prin dezinformare, de la minciunile capitale ce țin de ideologia și doctrina partidului, până la minciunile despre creșterea necontenită a bunăstării și fericii cu care e înșelat zilnic poporul. Partidul minte cu seninătate, ascunde adevărul, trișează, recurge la șiretlicuri în raporturile lui cu cetățenii, ca și în relațiile internaționale, în primul rând cu țările democratice occidentale, pentru a-și crea diverse situații profitabile. Istoria partidului e o desfășurare dialectică a minciunii politice organizate și partinic justificate de la început și până astăzi. Minciuna a generat apoi minciuna la toate nivelurile și în toate sensurile. Minciuna de sus în jos a fost curând amplificată de minciuna de jos în sus până la vârful piramidei. Poporul s-a adaptat prompt, cum îi este firea, a învățat lecția și a făcut din minciună o formă cotidiană de existență, de supraviețuire. Partidul care a semănat pretutinde în minciuna, acum îi culege roadele. Minciuna generalizată, adevărată școală națională a minciunii. Dacă acest popor ar fi refuzat tăcut minciuna, acest singur lucru i-ar fi salvat demnitatea, ar fi constituit o frână la domnia discreționară a partidului. Acceptând și practicând minciuna, el s-a pus în serviciul opresiunii, a devenit complice al puterii la degradarea generală. Nimic nu a fost și nu este mai umilitor decât minciuna pe care am fost obligați să ne prefacem că o credem drept adevăr. Ni s-a spus, sunteți fericiți cum n-ați mai fost nici când”. iar noi am repetat în cor, da, suntem fericiți, fericiți, sunteți liberi într-o țară eliberată și noi am reluat delirând, da, suntem liberi cum n-am fost niciodată. Exploatarea și subordonarea națională au fost numite ajutor și colaborare frățească și noi am strigat din mii de piepturi trăiască colaborarea frățească. Minciunii și fățărniciei le-am răspuns din lașitate cu minciună și fățărnicie. Una din minciunile cele mai flagrante, mai grosiere, dar și mai adevărate și de aceea mai degradante pentru noi sunt așa zisele unanimități unanimitate în alegeri, unanimitate în adunarea națională, unanimitate în ședințele de orice fel. Este o minciună pentru că în fond aceste unanimități sunt false, dar ele sunt, în cele mai multe cazuri, adevărate ca manifestare formală din pasivitate și indiferență, la fel ca demonstrațiile de 1 mai și 23 august. E vorba și aici de una din contradicțiile fundamentale care îmbracă forme caricaturale ale sistemului, contradicția între nevoia represiunii permanente și aceea a justificării moral-juridice, fie și ipocrite. Și această contradicție nu se poate rezolva decât într-o permanentă disimulare a caracterului represiv și un simulacru de libertate și democrație. Superlativele despre caracterul profund democratic al regimului sunt direct proporționale cu metodele lui dictatoriale reale. Când s-au epuizat și uzat unele minciuni, au fost inventate și lansate altele. Ajungerea din urma a țărilor dezvoltate, construirea societății socialiste, multilateral dezvoltate și așa mai departe. Când unele metode și tactici s-au discreditat prea evident, când diferite acțiuni au dus la eșec flagrant, atunci s-au inventat altele. Pentru justificarea falimentelor economice a arbitrariului în justiție și cultură, pentru motivarea zecilor de mii de morți în închisori, la canal sau în alte părți, s-au născocit greșelile, erorile, abuzurile și chiar trădările și debierile. Da, s-au făcut greșeli și abuzuri, s-a spus atunci. Da, mai există încă lipsuri au fost descoperiți și concediați sau chiar închiși directori, ministrii și gestionari incapabili și necinstiți. Mai mult, după ce două decenii a disprețuit trecutul nostru și a falsificat istoria, după ce a demolat cu o ură vandalică statui și monumente, acum partidul încearcă să se identifice ipocrit cu istoria națională. Organizează reconstituiri ridicole de scene istorice, face apel la nobilul sentiment patriotic, doar va găsi pe această cale Drum spre sufletul oamenilor. De mai mulți ani încoace a devenit un lucru obișnuit critica de sus a unor aspecte negative, reluată apoi de presă, de radio și televiziune, de dramaturgi și umoriști. Între multe altele, oamenii au aflat de pildă că economia noastră se află în multe privințe în urma unor țări surori, cu posibilități mai mici decât ale țării noastre. La început, mulți dintre noi au fost surprinși de sinceritatea dezvăluirilor și au încercat o satisfacție reală. Ei au sperat atunci că ora adevărului a bătut și limbile au început să se dezlege. Dar curând au observat că totul nu era decât o nouă tactică, o metodă nouă de a masca prin demascare permanența falimentelor și a dictatului. Curând s-a observat că dezvăluirea erorilor, a abuzurilor sau chiar a crimelor comise sub alt șef al partidului nu mergea niciodată până la capăt și nu era discutată public pentru a nu se pune în evidență asemănarea cu prezentul. Lucrurile au rămas la fel, iar în unele privințe s-au agravat. Cozile au mai crescut, tramvaele și autobuzele sunt mai aglomerate, așteptările la spațiul locativ mai lungi, calitatea bunurilor de larg consum s-a degradat și mai mult. Lipsa lor e și mai accentuată, prețurile au urcat, iar cenzura și securitatea sunt încă și mai active. Acum nici cei mai naivi nu mai iau în serios campaniile critice și nu-și mai pierd timpul cu citirea presei. Critica liberă, netimorată de sancțiuni, e într-adevăr o necesitate vitală a organismului social. Acolo unde spiritul critic nu funcționează decât într-un singur sens, de sus în jos, societatea e bolnavă. Ar fi ridicol să mai vorbim aici de libertatea cuvântului și a presei. Nici o minciună nu este mai dezgustătoare decât aceea despre libertate. Presa și radio-televiziunea nu sunt decât megafone servile și primitive ale partidului. Un singur ziar, dacă ar fi cu adevărat liber să rostească adevărul, să informeze exact nu despre marile realizări, ci despre cozi și lipsa de carne, despre demolarea bisericilor, despre aservirea culturii, despre toate abuzurile și servituțile, acest singur ziar ar valora mai mult decât o armată de blindate. Dar partidul nu va putea tolera niciodată un astfel de ziar. Nu din tărie, ci pentru că e slab, nu informarea, ci dezinformarea, tăcerea, ascunderea faptelor și a realităților, acestea fac tăria regimului. Cât despre noi, cei deposedați de tot ce ne-a aparținut, cei cu mâinile legate și gura ferecată, noi suntem gata să renunțăm la tot ce ni s-a luat, numai să ni se lase în schimb un singur ziar.